Dahulukan yang dulu, ya dahulukan yang dulu, yang tidak datang sana, supaya tidak berhenti di jalan Miki. Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala Muhammad Allahumma salli 'ala Muhammad Eh perkenankan nama saya Qotun Sriyani asli saya dari daerah eh, Bogor saya mau bertanya masalah patisodakoh Eh ada di antara saya pernah melihat dan ada di sekeliling kita ada seorang istri yang bersodakoh tapi eh, tanpa sejenis suaminya Seizin Tanpa seizin suaminya Perempuan Perempuan Dan kalau eh, misalkan Izin sama suaminya eh, Suaminya dia akan mengizinkan Mengenai babi saudaka itu Terutama eh, Babi saudaka itu ada banyak yatim Tapi kalau Bersaudaka itu ada banyak yatim eh, Suaminya mengizinkan Tapi kalau misalkan bersaudaka Kepada orang tua Orang tua istri eh, Itu suaminya tidak mengizinkan Yang saya tanyakan Bagaimana hukumnya Bagaimana hukumnya uh, seorang istri yang bersedekah tanpa izin suaminya? Terima kasih sudah kemarau itu berkata. Seorang istri yang ingin bersedekah, apakah harus izin kepada suaminya? Yang perlu dilihat adalah uang siapakah itu. Jika uangnya seorang suami, maka seorang istri tidak boleh bersedekah kepada siapapun kecuali izin dari suaminya. Adapun jika uang itu adalah uangnya seorang istri, masuk suka mau dibasikan, bagikan ke siapa saja. Suami tidak berhak melarang istrinya membagikan rizkinya sendiri. Suami tidak berhak melarang. karena harta seorang istri boleh diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau, wahai para istri, jika itu uang suamimu, jangan sekali-kali engkau dermawan dengan uang suamimu, kecuali dapat izin. Kecuali suamimu sudah memang tahu masalah hal-hal sepele 1000-2000. Ada orang minta, itu betul Tapi kalau jumlah besar dan duit suamimu, harus izin dari suamimu. Tapi kalau duitmu sendiri tidak harus. Bahkan ada seorang suami yang na'udzubillah. Na'udzubillah, ada suami na'udzubillah. Bantu ibunya sendiri tidak boleh. Ini kan nautubillah. No ada seorang istri mau memberikan bantuan kepada ibunya sendiri marah-marah itu suami. Ini suami model di mana? Itu dapat di mana itu? Pasti salah pilih itu manusia gitu. Seorang suami yang baik akan selalu mengajari istrinya untuk berbuat baik kepada ibunya. Sebagai seorang suami harus banyak berkata kepada istrinya, wah istriku gimana ibumu? Sudah kau perhatikan atau belum? Malah melarang ini. Ini kan aneh itu. Dan ada manusia-manusia aneh memang ada banyak. Jadi kalau suami tersebut alasannya kalau kepada yatim piatu boleh kepada ibunya boleh. Enggak boleh. Bisa saja ibunya lebih butuh daripada yatim piatu. Mungkin ibunya seorang tua yang sakit dan sebagainya. Bahkan kalau kita sedekah kepada ibu sendiri dan ibu yang butuh itu punya pahalanya double kalau kita sedekah kepada orang fakir yang ada di luar sana dapat pahala sedekah kepada orang fakir, tapi kalau anda sedekah kepada ibu yang fakir di samping pahala sedekah kepada orang fakir dapat, tapi mendapatkan pahala silaturrahim dan berbakti kepada orang tua, double. Itu pasti suaminya enggak pernah ngaji pak kayaknya itu tu. Kasihan dia itu kasihan. Biarpun kopiahnya. biarpun pakai imamah, tapi ya kalau salah begitu. Kalaupun seandainya duitnya sendiri, duitnya seorang suami, seandainya duitnya. Kalau seorang istri, duitnya bebas. Kalau seorang bebas. Tapi kalau seandainya itu duitnya suami, suami benih, suami berakal sehat, tidak akan seperti itu perilakunya. Pasti akan berkata, iya dek, sedekahlah kepada yatim sesaat. Tapi kalau ibumu lebih penting juga tidak ada masalah. Begitu. Nah ini. Jadi masalah sedekah semacam itu. Jangan sampai... Orang dekat dengan kita tidak mendapatkan apa-apa, orang luar mendapatkannya. Ini musibah juga. Sedekah dengan hawa nafsu. Jadi seperti itu. Tapi kalau duitnya sendiri tidak perlu pakai izin, akan tapi kita perlu bertanya, kenapa kok sampai suami melarang dia berbuat baik kepada ibunya? Ini pasti suami tidak benar itu. Atau memang ibunya yang memang, Masya Allah sudah cukup dan sebagainya lain cerita. Kalau ibunya butuh, misalnya ada orang. Ada orang lain butuh, ibunya butuh. Didahulukan ibunya. Sama-sama butuh. Karaba dengan ibu dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Bukan segara pahala sedekah, ada pahala silaturahim dan pahala berbakti pada orang tua. Baik seperti itu ya, insyaallah tidak ada suami yang penyakitkan kayak tadi itu di sini. Enak kasihan kita doain semoga sadar ada suami begitu itu. Itu kalau dapat gaji itu langsung dibagi dua kayak punya istri dua, saya kagak ngomong. Punya istri dua gimana? Sebab gajinya separuh untuk saya, separuh untuk ibunya. Oh, untuk ibunya. Lalu saya tanya ibu, ini cukup tidak cukup? Lah sudah ibu cukup, kenapa kok masih rakus dengan yang harus diberikan kepada ibundanya? Ibu ini nggak benar. Lalu suaminya itu punya gaji, misalnya separuh dikasihkan istrinya separuh untuk ibundanya. Sebagai seorang anak ingin berbakti kepada ibundanya, jangan belit bu. Bantu suamimu untuk berbuat baik kepada ibundanya, dan bantu wahai para bapak istrimu untuk berbuat baik kepada ibundanya, bantu. Jangan malah dihalang-halang. Anda sebagai seorang suami yang bijak. Selalu memberikan motivasi, semangat kepada istrinya. Wahi istriku, jangan lupa ibu dan bapakmu. Ibu dan bapakmu yang melahirkanmu, yang merawatmu. Awas ya. Jangan sampai kamu lupa. Diingatkan terus. Dibantu kalau perlu. Ini hadiah kasih. Hadiah kasih. Sama seorang istri yang salehah. Akan selalu membantu suaminya untuk berbakti kepada bapak-ibunya. Ini keidah. Dan itu hakikat keindahan. Dan itulah cara bercinta yang indah jangan ini buat ibuku Bapakku Bapak Bapak mertua tar dulu <tuh> awas tuh model manusia-manusia rendah Hai sebetulnya diam-diam akan tersinggung kekasihmu itu wahai para suami yang baik Jika misalnya anda sebagai seorang suami hanya memberikan kepada bapak ibumu saja keliran mertua meminginkan kau anda tidak memberi istrimu hanya karena istrimu lemah saja dia diam saja padahal hatinya protes Giliran bapak ibunya sendiri dikasih. Tapi giliran ibuku butuh tidak dikasih. Sebenarnya protes dalam hati. Itu akan memangkas cinta itu sendiri. Dan mungkin berubah menjadi kebencian. Sama seorang istri juga demikian. Kusulah dengan bapak ibunya. Oh berhal-berhal dengan bapak ibunya. Tapi giliran sama mertua. Ya niswa bapak ibunya sang suami. ogah ogaan Diam-diam sang suami akan runtuh. Akan, akan terkikis itu cinta. Istriku kok begitu dengan bapak ibuku. Baik, baik. Uh, indah rendah itu semuanya. Baik, baik, baik. semoga ini menjadi ya. ahli surga semuanya.